اتازالله پا دنگورو که زای ده اعتبار ده زای ده اقل غستو ده برته خروب کم تازالله داگشینا چه په خیط رو کې ای که ده پا منز فرس فرس کردم که فرس وی غوش آیو تا دوی که غوش آیو پراده دی و دامین طرف تاوینی سس خروب که خروب سکو پا تازو بانده آوه چه پا خیط رو دنگورو که پمنزو هو شیو دیوینو کې سخړ حب شود خالص او امار دې سکونکو تا سايغن paramagnetic رځو په خپل په مو کو دو کا ہوتاه عزت نشته د کجورونا دنګورونا اغلی د دینه مستي مس مسجدنا سمانا علما او رزق تا پی دې کنيږي اقوله او امر کرے رستہ کجری نهل مچایتا مچایتا امر کرے چینی سات وګرونو کورونا اداونو نا اداوجنا چې خلک سپرو نه کوي د دین افراد افراد عالمونه نوروان یا فلايدا الله تا پیدار اوختي الله مخیدا غینا سکل مختلف ترنگو نظر ده شراب سکل گبین اپا کې که شفا ده خلقو را تاکی ده کنگی ده سوچ که ده دلالت ده نمتونه گو را دباره نو بچا نازل کرو یو ادم دنگرو تو گو را خود را دیده دی و آخو اسکر را دی دیده و با ایر طرف تا وینی بل طرف تا خوش دا دا لچا پیلایږي نو تکا تای پرسر کېږي دا دا بابا یو له سماره اغا الله چاغه پیلایږي او ګوراه پر نه ووبو دا چا نه ځي کېږي او ګورې ډنګورتا وړلې دي واخه اسکلې دي ووبو یو طرف ته ویني بل طرف ته خوش아요 اروان ته نشو دو دا دا لچا در پیږي دا پیرا او ګورم چایتا ارواندا پاوا ا مختلف کړي قراتونه اروان ته نا غبین چادر کړي دي دا ټولې ماتونه هغه الله چې هغه پرې ماتونه کې ډوبې نو تا ایمان دا پیدا کوس زبر چار تعریف کې اته زار شروع شو تانه هم چای خوا چې دا غې فلور شو کی هغه د الله تابیدار ده فړست وکې ربک ذلالا دا الله تابیدار ده نو خپلینې گبینچو شو اوله لاکه کې ظاهر دي یوه مچای تا هغه ته وګوره یوه مچای ته وګوره اځه یوه مچای نه به څور صاحبې قان جوړ شي زاغی خلصو را خو گدا او تالا نیمتینا الله اللہ پیدا کری دیتا دلالا بیابا واقعی دیتا سو اپادی واپس کی گی من کم بازی تا سنان من یردو الارضلل عمر واپس کی آکنظور عمر تا چنپوی گی بیا پستپوی نپیش شے انس سمانین او بلکتها قدا خوجت سمیلا ترجمانی اتیا کالا هویت او تا بوزی زی محتاج کرم ترجمان تا چا زب او صبر Jesus کی نزب نه پویګم نو بلته و ام چې زستا سماتلب دی ان سمانی نو بول لتا قضا کالا الله دې تور زیتہ زه ترجمان ته محتاج کوم دا انقلاب در باندې چاره اوست ا دې وړوالي بابا سوګدې دا بډاګان یو لږې کنا هغه الله د صحت ور کوي الله ورکوې باندې په باز باندې په غراک ندی آګسان چې وران شوی دي په مال کې واپس کوم کې په مال له غلامانو تا ځان چې خدای دولت او مال ورکوې غلام شریکې نه شریکې نو قرایزنګ شریکې په خپل ملک کې چتا سو یو قرایزنګ خول اینا پس نکانا سی نو قرآن ہوئی فاجر سر با خور آگئی <تصفيق> فاجر سر مقنا رہنس انگر دعا کن اتوائی ایرا کما دا خیال دا لیچے رور دے اپلار دے گزارا کم زب ایچر دعا کم اتوان قرآن کیو مجھ کے در وقت چے اللہ بی یاکن عبود و لکن صلی و نجدو و نا تروکو من افجرکو و نا اخلاعو و نا تروکو من افجرکو امزو چه دفعجر سرا مبتده سرا حرفیزی سرا بایکارت نو کم نو زب اوم دا کم زخوش کرد در در غنو ام قبل اولاد ما اوام کی خواه ما بایکارت که ور سرا اب اغطا ام دا در رو خوش ما سوچ کرد او ما ارد دا ترشتیو ای که در رو خواه ی <تصفح> <تصفح> مردو که ځان از از این تلم که زبای مات اخدای وی که او بایمان درو جنه موز از دست که او موسکی ویلاره ماتلی درو گه و نخلو و نترکو مئی افجرو اتا خواهر سر با دوسی ساتلا ادل تزیداری چیز ماهر سر خول اده تلاخه کرده بیده پیسه مه تیغستی دی نه نحفه دو اللہ حضرت آتا حفیظ ورتہ کوي معنی اس او ګور انیمتون زما د برنوب ادلان دینه میه ا میس رنگ پرنګ ور سکولی ور کوي دیوب اچولی غشایو رنگ پرنګ میوی دچا پیدا کړل خو تا وب وې تا چولې دی ابو شایره چولې دا دلا چا پیدا کړ او دل غور مې څګن غورتا وړلې دی واخه اسکلې دی او طرف ته ویني بل طرف ته غوښايو اروان ته نه جوړو نو دا پیدا کړو او غورم چايتا دا پیدا کړم او غوران المسوطه تر څړې او پیدا دي شینوسي نو دا پیدا کړو سوره نهال اتمان د نه امه کوي په صورت کې و بدبخت آ شانتي مساج هوښرانه چې په در سره دوره شاناته کړو اذور نه امنه دل در کړو آ شانتي ته بابا و الله ای ندي آ ګسان او کتا جدادې نو تبه غلام لبره خور دا وایې ته مزه صدا دنه نو خوا خپل غلامان څنګه شي کړو والله جعل لكم من نفسكم اللہ او گردول تاثلہ دی جنس تاظنہ بی بیانے او گردول تاثلہ دی بیاننا زامن اتا زامنان مسیح وردق بات ارزقی درکو تاثلہ دفا کسی جنونا نپو بلنے دی باتل یقین کرے چہ بابا اور احمد اس چی اپن احمد تاللہ چہ دا دور علی مجھونے درکو انکار کرے دا دور علی مجھونے اللہ بیان کرے انکار کے۔ او بید انقلاب در مندی چا را استم حلق وی اپا جوتو بروان وی ازوان وی مضبوط قدم بیاق سیده اوز آغی نباد شوی چیت روانی یردو الہر دلن عمر آغا زلیل عمر چی پا خوم نشی کرده پا دریخ پی روانی امسادی نیولی اپا غیر روانی ندادا لچا انقلاب را استم بانګوشته اثر دم اشارات میں کونت پیری کیمروز دستیا فرداس جاین جا سین جا ننځا چېګ دی نو دار دې غافل تو جی گریال جی دیتا ہے منا دی گردونی تیرے عمر کې ایک اور گٹا دی دا گریچ ٹنکلو نو دا تا کې اعلان کی جگول وقت کمشا زانتی ارکان نو تل آغا شانتے نی پوشے آغا شانتے کو گروانی کتاب خلاف کې اتمام دن اموی پدے باپ کی شروع کم گن نعمتو فبات لیکن کوئی اپدلال د الله انکار کوئی و یا عبودون عزجر بشری ابلی بد الله نا چې واګدان ندی دیلا خو را کول کولو د برنا لکت نه ایس انتوانری نمب انی الله دا انکار مثالنا چې څنګه بچان نه باندې سي نداس غلای نو دی الله کوئیږي تاسو نو پويږي ابه انی الله مثال مثال به نه د موحد ادموشک یو غلام دې مملوکان چې مملو دې لازم نزی پیشي او غلام ورکو کوم د تا د خپل طرفنا راخو دخل کوي دینا پټو زرګان دوار برابر دي یو غلام یې چې اسمی کړه ايو غلام دې چې موږ غلا مال ور کا اخر کئ دالې دما بندیانم دغدي بعض بندیان دي چې هغه اسنه کئ غلي ناش او با دي باندې چې هغه دین زده او پټو سرګن اړم دي ابن قیم مثال ویلې مثال دایات داسې دی لکه بادشاہ په یو ملک دغه خلک بغاوت وکي اوداغه غلامان درې هغه درو او هغه غاری چامل باغیشو لري لاشي په هغه ملک بغاوت دفا کړي او هغه ته زما د سلطنت رو داب بیان کړي چې زما ایتات کی نو هغه وې حضرت حضور زه وچه 55 پخانه کمذرنه کم په ماقوه نتیږي چې خپل برخه کم تعال درکم عطا تاو ګورم تاو خپل ما او یو ساتانه بغا نه چي اغه دیم وای حضور چې 55 ګلاس ډکنه کم ته ونسکي ترجمه په خپل نتیږي اغه درم غږ نه کئ بستر او تدې روان شي اغا ملک دلالشی فا اغا ملک در قول آقا در قول مالک صفت شروع کی و خلق داغئی تعاد ترامات کی باقیان غسر زیتیم آتیو کی و آخر داغئی شبه دفع کی اغا ملک را راڑ کی نو کمیو سجده اغا چاہ روڑا یو خری در پای مجنون کن اغا کی دارنگی ابن قیم وی یو اغا جماعت کے ناس در تحجد ازه اشراق کوم چې ته وي ازو جمعه ته داست رسید کوم ايوا غلې چې د الله د دشمنانو مقابله کوي د مشرکین او مرتدیین ازه مونہ پرتکۍ هتاکه کی عمل کی د الله اواده د رسید خوړشي نو کمی وي لا اتر والا شي ترګید د فتتبلیف اد عباد و تقسیم آیا برابر دي ذرا ندی برابر لا الحمد لله پکره اثر هرکل پویږي خداه تاریخ پکار دے خداه قسم میژلوئ ابنی الله مسالذوتن یو دې ګو لاس نمبر کیږي پېش نه د فليسې لري چې نه د لاس کوری شي ا دې پوی دې په مولا په مالک کم وخت چې مخکي په خیر مې کم نه کړي نو برابر دې اواسو چې وینا کوي کی د توې انصاف خپل اړینه ګلارد ده دا دواره برابر دي ندی برابر دا او سری ځان ګو کوي نه پخله شوی ان نه پلاس هو د دی چې دین رواني او بل ده هغه بیان کوي دواره برابر دي ندی برابر دلائل د خلق ذکر شو امر ذکر شو مونقاد می تول دي نعمتونو تول زما دي نو اوس وی لري دانته مشکل شمه شر شمه نو که که دلال ذکر شو نو اوس داغه تطمین کوي چې څنګه خالق د ار چیزم انیمتون ما در کړی دی نو غو دانته سر د تفی بلا اخرت آب پوٹسی دونا چه تاثنه دیب آسمان و نوزمکو که تاثنه چه برا و کم پوٹسی اللہ تری سرگن آنه دی حکم دی قیامت عمر حکم عمر وجود کے دل آنه دی موجود کے دل دی قیامت مگر پشان رب دستر کے یادین دی لند او اقرب دینم خواه کوریشی اللہ پارشی باندی قدرت والا دی الله خپل تاسو نه د هیڅ زمیندنه نه نه پوي پیښ هغه ګردول تاسو نه وګونه سرګیزره تهسیز دې نه مو کوي دا دا نعمتونه الله تعالی درکړه نو خدای د لدا نعمتونه درکړه نو تاسو ګورئ نه دا نعمتونه دل چا درکړه سلګ نعمتونه غونې دي نوی مرغانوتا تعبیجی په کنه د اسمان ان دي ټینکړي دی له ابې دلنا نه تاکي دي قوم لچ منی الله غورذل تاسو نه نو کورونو تاسو نه زاید اوسې دوه اوې غورذل تاسو نه مین جوړو د شرم د ډنګورن کورونا له شرم نه وګندي ا قیمته نه جوړکی اس په غنه دی لرا پرد سفر ا پرد درې دوه تس وкай غنی د دودري شرمني نه به کورو کله چې سفر به نظر نذر به ان وخته تاسوخه فون په غني دل لا سفر اپرز دودري دو ومن صافعه اده پشم د ګنگورنا واو باريا اده ويختو دا غينا وبر دو او خو ويختو تا پشم د ګور وريتا وبر دوغه غېتا واشارعا یوته د بيزو هغه اساسن سامان افاده لري او هغه دینه سامانونه جوړ کړي د پښم د ګډونه خېسته خېسته کوټونه او لای اره وګ دا غېنن خېسته خېسته شړای ا دې بيزو دا غېنن لک لک رسای دال چادر ک الله ګور دلتاذل کانہ چه پیدا کړی دی سوری ونه پیدا کې سوری ګور اوې ګور دوه تا دلہ د غرونه کن درا ځان په کې بوجود اوې ګور دوه تا دلہ جامي چې بچی ته تا دلہ د ګرمۍ زړځای ذکر کړه ځکه بلا د هار ډیر دی چتره په سر نیولې دا اجامي بچی ته تا دلہ اپ دارنگی پورکره اللہ په تاسو چې چه خامقاومه نئی دا طول نیمتونه نیمتونه دا اسمان نشورو کریو او ختم همکره پا دی جامع می در طواق او زغره می در طواق چولا دیامی در پاسا غوگونه استرگ می در کرا شده می در پیدا کرا زامن در در کرا نوسی می در در او نیمتونه می در پرسیر کرا نو کواه اخت دهی پست ده بیان نو تابان ده رسول دی زرگن وی پیجندر نعمتونو دا اللہ اپنی انکار گئی نعمتونو بابا صدر کری دی چې تو آیا غرامتت کی اکثر دی من کر اوستا خیب ایات کارا چه پورت و بکو دار امت نگوا نو اجازت بنشی کافرانو تا دا میدان د قیمت مختلف ده اول با اجازت و نو دے با قسمون اخری نو بیان با اجادتنی پا مور نو اندامون با بیان شروع کی نو کله یو حالت قرآن ذکر لبل اجادت بونشی کافرانات دو در انا با دیل ملامت یاو گرنلشی ملامتو گرنلشی دو مشکین حالت اس بیاننی اکلا چوینی مشرکان سدا نسبق بنیشی دین سدا انا با دیل مولت ورکرشی اکلا چوینی آکسان د شریکه کړو دا الله سره شوګوی نی او خپل پیران شرکا دی خپل شرکان کله چې دغه خپل شریکان چې دنیا کې غیر را مرز ته لوی ځوان لوی بابا نو بو اید الله دادی ادم شریکان چنګرام مرز کول بهستانه خورا مونږونه کانديان باندې مرز کول اځې برکت هم خاص کې نو بو ورځې دانکان باندې تا خبره خبر به یقینا یې دروږجان او بې ایمان که करावेلې کیمران پیران پیر تم کتاب پلاویلې کیمرہ مدد کئ هماره وغړی او مغور دی ته الله تعالی په قدرت کې جردن اروک دی نه چې جوړ کړیو اګه سان چې کوفر یو ک ابان چې یو خلق دال الدین نه زیات به مونږ دی له سزا یو هو کوفرې خپل کړې ده اغل یو ایو دوعات دایان د کوفرو پا زړه دا په چې فساد یې یاد یا کارات چې پورتوم اروم مکه گوآپ دی ددین مراد د غوان پیغمبر مراد د غوان عالم چې تا اصل بیان کړو او کړان خراب علوم پتا سره گوآپ دی که څه نو باندې او اړولېمو ته کتاب وضاحتونکې دو مردین حیدات او رحمت عزیز مسلمانانو را ان الله یا امر بردل مفسرین وایدا یو آیت کافی ده درې اوامر دی درې نواهی الله وینا کوي په برابر والی برابر والی سمانه هر چا خپل خپل برابر ورکا یو خدای دی ناغل کوي تو ورکا او یو بنده دی ناغل ایج کا برابر جا برابر جا مشرک او ظلم کې خدای کمه وبنديانځي ته نعزل توحید ولسان او وینا کوي احسان مخلوق تبیان کا احسان سمول مخلوق تبیان چاغید ظلم او عدوان د شرک او کفر نه بچی وایتا ذل قربا اور کل قلوان ته حق عدل توحید احسان بیان د الله او قلوان ته حق اغی په مساله د خاص په تفصیل شوکا امن کوي تا درا ظالم انکروا فاشا بدف شرک دے شرک پھیلی اصل ہم نے اللہ تے پسند دوبلا دل کی نی فاطمہ نے کہی تا فاشا شرک پھیلی امن کر شرک اعتقادی اباغ بدعت بدعت افعال فاشا امن کرات افال افاض تولے را جمع کر دوینه حضرت شیخ لیکری پیرانی پیر رحمت الله علی صدا آیات د قران موږ لا کافی وي که موږ په دې سوچو کو 15 کې خامخا پنځه اغلای او پوره وکي پاکا مو دوخای کارونه تا سلوس کړل ده تا سلوس نو کوي چې زه بند پای باندې میهمان راړو اما ما وی كله زنا پس د مضبوطیانه چې کلیمه ده وي اگر دوله تاسو الله پرزان باندې دی موار خوړای دی د پردان ذمہ دار کړلې خدای دې ذمہ دار کړل چې زه به دروغ نه وم الله پويږي چې کوي امکهږي په شننه غږې چې ماتول به قلې شيلي پر سرې شرو نه ټوټې ټوټې ان سه قسمونه خپل د پاره د فساد په منځ کې چې او ټوله ذات بل ټولینا الله تاسو آزمائش کوي ما کاږه قضاوہ سار به سارخه کړه کې خوړه معلوج بهرار نوټروش په روزبے صالحی شله ما دیګر چې به معلوج ختم کړ نو غریشلی بهراو سنداسه بهر بی خرقه بیوقفه بی دا نه کې بیوقفه دا قواعد د دې کې چې مسلمانین او عمل کړي شرک او بدعت او ریشلی خرابه بدبخته ترغیبونه شي چې کلمت یوې نقل ریشلی یو له خرابې نو دا غیب اقبل ریشی لی بیات تسنس کرو اما کہ گئی پشاند آر خزے کہ مات بیکل اقبل ریشی لی غزل او دلی ریشی لی پس تا ریشلونا ٹوٹے ٹوٹے نقضت انکاسا مات بیکل اقبل ٹوٹے ٹوٹے شیب مک غزل لها انیسی قسمون اقبل دپار دا فساد منځ کې سمانا فلانے طولے من ازیاد نو قسم خون چې موږ دی یا فلانه بابا باندې چې چې ته قسم خون کې زتان زیات دی یا فرانه په غالب کې چې نور ته قسم ناجز کوم چې په ما غالب نشي ربا ير بو په معنا د پار زده چې بل ټوله په ما غالبه ذات نه شي آزمایي کوي الله تعالی به په دې نعمتونو کې به په کې ا دایره قیمت قیمت قیامت کے با ا جای پټول اگر زاله الله نګورلو به ټوله یو لیکن گمراهی ذل گمراهکۍ ثابتې په گمراهه کې اچالا چرداشي ناګه گمراهی کې ثابت شي بادل بیان ا توفیق ور کوي اچالا چرداشي او او په پوزو کې شي تاسو نه اځ ته کول تا ته دنیا کې څه کړی دي دی. نظر ته نن به تاسو کول شی نو تولې دي ته کې بي هي الله آزمائش کوي تاسو ته په دیمک کې او فو به ذلت اشاره ده او فو به د الله الله آزمائش کوي تاسو لنه پدې ف جوارته تاسو په خپل وادو پر کېږي چې تاسو کوم وعده د حديت الله سره کړی دی نو پدې وعده برابر کړئ کنه کنه تاسو دا وعده ماتوي د پاره د خپل ترقيه د خپل بچاو چې کله قومونه بجنګو چې دای غالیب کیږي نو قسم به مات کړو څو چې تاسو هغه ولادت ماتول بد غنی نو دا نه تاسو الله سره وعده کړی دی انما يبلوکم به تاقی ازمان کې تاسو پهمان سره په د پهل جووا دی ظ تاسو قیمت کې ظااهر بګ قیمت کې آج تاسو خلاف کو نام بیا او سره اگر شي الله جبریمان نو بګځ تازه ټول او لیکن ثابت ګمری کې اوچله چېای شي او توفی پرور کې اچالله چای شي پوز بوششي تاسونا چې سکول اونی صحیح قسم من اقول د پار د فساد مين خپل کې ان سمانه قسم خوري د پارا کې غوځان او ظلمو کې زيات او ظلم کې قسم خوري دا یي قسم خوري چې پرې من به خپل دین نه پرېږدم چې مونږ پرېو د په اړه کسانو قران ويلي نو قسم یې پرې خورلې چې مونږ به خپل خبره نه پیږو نو خړای په قسم د ۱۲ پاره فری چې زه مونږ ګن شوم বজایم چې شو حتی په باوجود تاسو نه هیڅ کوئی امه نيڅه قسم نه پر د پاره د فساد مې خپل کې چې قسم په خروچ خلاف وکړ نو خو باغي ستاسو قدم تاسو درېدو خدای به یو فهی خدای اوخایو او به څه کوي یا دا پسوځاوي چې واب بنړي د قران سبیل الله قران قران ته جماعت پر وعنو نو خدای بتاسو خواهی کتاب شده خدای ویلی چه زی کم نو زمون گونده تروار گوندی او کمزوریوش علا خدای ذروکی مونگوی خدای ویلی چه زبای کم عذاب تبا کم اتاسو لو بی عذاب لوی امو گورک کوی پا احکامو دنیا لگا دا لگ دنیا مگورک را آغا چه تاسو خدی او چې الله چې الله زغدی غولې دی, دی تاسو لرا هغه اجر چې الله در کوي غړي خده کایې پوی دن کې کی هغه چې تاسو غدی هغه به چې اخلاص ته خو مال پیټي اقتدار پیاسله اندازه خلاصي هغه چې پرې الله دی باخري ابوذر بول کوم هغه خلقو تا چې لښو پ دین د دی دې دی دی واه لښو امرو بنشوالفینا فستا فستا راځي کې کول چا چموړو کني کنن یو کو خدا او ایمان ده نو جن بول کوم دای جن خستا خستا طیبتن خجن بر عمل نه کئ او نیک عمل کې شرط دار یعنو چې هو ایمان پکی کې ایمان پکې نه غنې کمن نه لې منځو غیاتن کوي بتن دوړ وکم دلا حيات به تر جو به تر ژوند له ورکم باد خلکو په دې کې اختلاف کړل چې داسنګ حيات وي به مون ګورو چې مونږان ژوند غوډر ترسه وکد خلا تک اکثرهم فيمان الحیات الطیبه ذی نور کې مالیکی فیقول نحن رینا اکثر العلماء الربانیین فی جوئن وفقرن وجالن حیات الطیبه من التنام من فل المال والاولاد والماكل والمشارب والملابس وقال الاذا والفوض بالشوار ندی وی خجون داله چې په دنیا کې دې شری د خوشحالی چیزونه پوره ای اولاد خراج کاک ځانې په دنیا کې سره ضروری وقهر الادا چې زرو څغواړي چا غدي ولا ربن عاذی مشترکۃ بینن ماائمون المحوش دا که جن خیسه جن دېته وای خدا دې وحوش او د باهیمه مسته بل للبایم حزن کثیرن بلکې دا جن غدبای مډیر دې زمره پارچا ضرور دې ځنګل کے بادشاه دې شیر مګپارچا ضرور دې مارغې ترڅې زرو غواړي د میوون نوغفری ا کت څنګه تیز رغوارین ولته دي نو جون مطلب دای چې خوراس کا او مناعن ملابس دا پوری نو دا خدوه هو شمشته دا خدوه راغي وشته بل زار کله ایشل اکثر من حضر انسان لیکن ان عدل لذته من لذتین اذا خالد بشاشدل قلوب صلا ان الابناء والنساء ولوطان والامال والمال والقان والمساكن لیکن دا جن اغه جن سره کل کلر اسی چې کله اغه جن ضرورت اند نشه ازره کې خلک شنه نصلا ان الابناء د سړی زړه اوښ لري د زمانونو خیرنی د خود نشلی او د مال درونو نه ادر کور نشلی ورضیه بتر که ها کلها کل اپولټول په یغدو باندې فشاله شه ولخروج منها راسن او دنه د ټور نه غموشه وار د نفسول انواع المکاره والمشاه او هو منحلم بیاضا منشرح الصدر او د هر قسم مصیبتون طرف روان او په دې سینې شو او داک نه غی قتل ابنی وابیه وصاحبتی واخی ولا تا قذو فی ذلک اللهم تعالی حتى کې چغه پو حرام لگی دلو پا نیزا چه خبری کولی او نیزا شان کافر و جستو نو آغا چقه که فستو رب الکعبه قسمی دی پا رب الکعبه ذکرمیاب شون ذکر دا شو ادیب لون چه دا اللہ دین کی شاق ساور کن نو انس ماما نو آغا چقه و فستو رب الکعبه آغا بل نوڑی اوچه تکڑیوا اکی آوازو شا جنگ شروش شا نو نړۍ کته کړه و ان ها ل حیاتن طویلتن مخکې وجود جون تنظیم چلته وړه و فکر تر رواني نو همکې جون تنظیم چلته کې وړه و اغه بل هکې واده کړو اواز زیات شن روان شو نو ترې فکر تدې خزم ځان شهيد کو ويقول الاخر مع افقه لو علم الملوك وابناء الملوك معنا عليهم يا جادرونا عليه بالسيف اغبل واي سفيان قسمو خلهه ک بادشاہان پدې خون پوه چې دا ډوره خوشالي ده نموې پتر پتر مترجن کړو چې دا موږ راکې وي ويقول الاخر انه لا يمر بالقلب اوقات يرقص فيها تربا هذوږه او زه نه داز چې دې خوشاله नगर شومدا سي دا رنګي هغه بل واي مخ کې جون تزم چراغي جون نعمتونه واخرم ادوین لغا عديس من ذكراکه تشغلها زماده ما شکی خبري دي کتر داغي کوم نو تشغلو ها ان شرابه د سکونا ولهي ها ان زادي د خورا کو دو ابو ندو غافل شوم لھا بویوا بوجہ غنورن تستذیو به داغه اگر انا چا گورم زمادر رنا کی و من حدیث کا حدیث کا فی اقاب احادی از شکت من کلال سیر اوادھا کله زم قافل استری شی نظر توام روح القدوم فتح عین شو کو تن نز دے اوم بتاد شو حیاتن طیبتن معنا دادا چ کلد الله محبت امینہ حضرت دنشي نصرتا مصیبتونه ته کلیشن لري خوشاله شي اغه ل عزت ورکی ماته ورځي ځاوي یالو خو خوشاله مې اولي په بل اخلق ناسي درک مې اخراي گواډه اغه وخت انتیار سلام بندو ابای کارتو کداګه یو گھنٹه سره په دایشته کدا د سره یو کال داسورا ورک زما حضرت کم او تکلیفونه ا چرت داللا دین کی تکلیف چراره کوم کند او زره کوم شروع کوي پهشارې کوي انه په دې کله شروع کوي حیاتن توي وطن دا مانادا چا چا ملک نه دنرنه خزنه او شذر المؤمنو د جن دور کوم جن خيستا جن خيستا خوشاله وي الله سبحانه تعالی کی غفلت پریشانی او پنرانی اوار بکن بدلا خیستا آغا چرئی کول نکلا چلو لی قرآن نپناه ورد پا اللہ در شیطان را تلیشیوینا سمانا قرآن چلو رئی اللہ بدا مسئلہ در دا منزل وطالع خدا در کئی شان دارے نشت شیطان لرا غلبا زور پا خلقو چو ایمان قرآن اللہ با نزان سپاری تحقیق زور در شیطان پا خلقو رئی یتولنو یتتخذنو ولیاں کیوی شیطان دوست شیطان سے تعلق قائم کر آ کساں کہ اللہ غیر شرکی اس مثال بیان قرآن لولا ندام مخالفین کو قرآن میں اطلاعات کی عقلا چمرا یو حکم پزائل بل حکم کی اللہ کو اس چرائی کی نوید ونی جانے دی جو کر نا مکہ قرآن دستور کے خام خامس کرا نو دایغو ته مختلف بلکې اکثر خلک نه پوهیږي او آیا راولې ګو د قران لرا دنه وی حکم لرا جبرائيل امير ستادر ابنا چاحث سرګنشي اټلګ بشي مؤمنان حکم راولې وی چې مؤمنان د الله کتاب لکې هدايت او دينه د مسلمانانو لرا قران لولا د حکم چې تاسو یې اغوایا دا موای چې مخې دا و اوس اپه جنوم کیوای دی نه چې خیر محمد علی اسلام تره قران یو بندا دایبه دا پلاننګ ورچله هغه ته قصیده فارس روم یا دی دی نو هغه ورته جواب جوابه سړي چې میدان کې دی هغه ته هغه د جمی او دا قران دې پوجا به ارې بسر غان تا سوچ رانګری ا دوی دا یې دایبه تابانه اعتراض کړي داوی ساهران نو سره ودی داوی دها دین نشرو دي یقینا کسان چې ایمان راړي په قران پایتون د الله توحید بنور کوي الله دې درا دې درا ذاتنا اتا درو آ کسان چې ایمان راړي پاتام د الله دې درو جن درو جون قوتي شړي که توحید نه مانی ما سلام بیان کرا چې دې درو جوړې ازور کوي دل نو دې درو غو نه متاثر نشي اور ذائقہ زور نہ مجبور نہ نشے انما من کا فرض قرار ہے چاہے جنکار کو اللہ نہ پذی مانڑو نہ ایمان دارو ابیان کارو کو فالےم غضب من اللہ نو پذی تو غضب دے ادے یاذاب لوے چم قران ہی ہوئی مسئلے واڑے او بیا مسئلہ پٹئی من کا فرب اللہ میں با فعليهم غضب من الله ورهما غضب نديم الا مگر کفر او ګه اچا چې زور شو په دې باندې اوکه ایمان نو دې معاف دي لیکن اوسو چې پرانست په کفر زرسینا زور په او ګذرنیم کفر ده کا شرکی او توي اپدرو کې مشکشن مجبور شو نو معاف دي من کفر بالله هغه چي وګورې کې په الله سره پر سیمان نه مگراسو چې زور شپه زبان باندې اذره یکره کوپی ایمان ده کو معاف ده, ده لیکن هغه سو چې پرانېسته عمل له کفر ته سینا ایمان راوړو توحید او سنت یې زده او د دې شر به دغه ته سینا پرانسته نو په دې قدرت د الله نه اذېداه همیشه داولې د دا دې وجنه چې غره کو د دنیا دون په اخرت کفر سو زیاد نه کناسته دل سو ارتکاب د شرم بدد کور کفر سو انکار د فائدو حکم نه دنیا د غلط راغه سره شوی الله لار نه قې کا کنه نوتہ چې تو ایدو څونوتس د کړی دي ا د خلقونه مجبور شي اوس موربانه ځاتونه کې خلقونه مجبور شي او اوس چومي کې دا غې دی ومنل او عمل دی مغشانت یوک نو ته نه مجبور کیږي ته څنګه مرز د خدای فراخ ده او عزت الله ور کوي اجنه و مردا الله پلاس کړي نه فنو نقصان مالک الله نه ته مجبور پوسه شوی بعض خلک وايي یره مجبور شم نه سمجږو شته مرز د خدای تنګو کرز د دغای کم کنافه نقصان مالک د نه فی الله نه ته مجبور شي مانا نه د یاد دارا و ایز زمین سوکی مجبور شده چا دو زور نا او عملی او که نو دا حکم ده فالیم غدا بن. لیکن مجبور شو پخلی سو نوی حضره که مطمئن و عملی نکن خل کرتوی علکی که با شما دا با کی. نو ده پخلی غلشم و عملی پیو نکن نو ده معافتی دا دیو چې چه غراوگانو دی جوند دنیا پا آخرت الله علار نخی کافرانو تا دازه که بدعات و شرکیات که با ایمان التزامی خطونم منی با ایمان که بعد دنیا خورا کدا نمانم نما وجری کدا نمانم نظمارزق کمیلی دا دی آگسان چه محر و اللہ پیونو دی اپا گونو دی سرگو دی ادائی دی با غافلان ایقینا دی پا آخرت گیدی تاوانیان صمما کدا یو کړه نو بیا رښتا اغه گل کلا یوته دې د مجیمانو نا دا مجیمانو په زور کړو یامل کې کوبر او شکراره بیا رښتا صمما دې سبات ده سرد دینا رښتا اغه گل کلا چوتید پردا نه چې تکلیف ور کړی شو ما چې رالو نو خمه کې کین نه استو ਅਦੇ ਗਿਆ ਚੁਰੂ ਕੋ ਅਕਲਖੂ ਨੁਰਸਤਾ ਪਸਦੇਨਾ ਖਾਮਗਾ ਬਖੁਨ ਕੇ ਮੇਰਬਾਨ ਦੇ ਅਗ ਚਾਲਰਾ ਜੀਦਾ ਜਰੀ ਸਿਫਤ ਬਕੀ ਹਾ ਜਰੂ ਜਾਤੂ ਵਸਬੁਰੂ ਰਖੂ ਯਾਦ ਕਰ ਚਰਾਵਸ਼ੀ ਅਰਨਸਤਾ ਅਰਨ ਜਗਲ ਬਕੀ ਜਾਂਸਰਾ ਲਾਜ਼ੁਕ ਪੋਤਾ ਬੋਈ ਜਿਤਾਫ ਨੂੰ ਗੋਇਓ ਲੇ ਉਕਰਾ ਆ ਪੁਰਬ ਕੇ ਐਸੀ ਅਰਚਤਾ ਜਿਕੜੀ ਅਜਨਮ یاد که ات پردائی جگڑی پریدا پردائی نولی مجبوری اگه تب ازان سر جگڑی شروکے اب این ای اللہ میسال لیو کلی چوبا من اتامر اللہ صلی مطمئنو راتا ته خوراک پریوانا رغضا فراف د هر طرفنا دی امن و دا شامنا نو کفرو کو دیکھ لیوالاو دا اللہ پا نعمتو نو نبی علیہ السلامو اللہ پا نعمتو نو توحید و سنتو نو ساک اللہ دیتہ جامد لوګي دے ری اقات پر پس پسو دا دی اتامر الله معنا دا کمنې د فای عذاب راځي الله دې پیغمبر دینا نو دروجن پیغمبر لرا نو نیو سزا سزا سو اقات وهم ظالمون مخک رد شرک تقاضی شو نو استغفری کوي چې کلا تاس دلائل وارد او عذاب الله رعلی پومنکرین نو خیدا جنات درکا الله علالپاک ځان ته حریمات الباد الی جوړی پاک رہی او شکر کوی د نعمتونو د الله ای الله بنکی یقینا حرام دا پتا سموردارا وینا او هذ همین دیر هغه کلیما چې سوا د الله نه پاره دا, دا درم زلد چرادی مائده انا او بقره او نح ما او هللا انا سوچ موتازو نو باغی انا جاتی کنکے نو اللہ پا کنکے دا میرا بان امو آئی آئی شتا چه بیانئی دروستاسو دروگ بیانئی جبستاسو دروگ چه دا پا منگا بندی تحریماتو لے باد دادی رو آ آرام جوڑوی پخلای دروگ وی دا ما دک خد او خلا نو دا په دیب بندا داوی کې کدا شین ټوګه دی واغستر نونه جوړب شي پدې دې بو درو غوي یقینا نا کسان چې جوړي په الله درو بشکامهاب سکلګه د دنیا کې لگا سکاو کئ نظر نیاز د غیر الله وفای ادې لبی یاداب درنا آ کسان ته هودانو بنکړو مون پدې باندي هغه کمن تبیان کړی دی په خوا صورت انام کې مون تبیان کړی دی یا مونگ پاڑی پاک چیزینا ویحلی لهم اتیبات اگر پاک چیزینا مونگ پاڑی قاہرن مطلب دا ہے کہ تاسم دار دا اللہ کتاب پھٹکا نفرائی بنی و تو نظر باندې بن کی از ایتی نوکر لیکن او دائی پاک پلزان دالیمان سمج سے بیا غراب ستا اگر خلق اللہ چکڑیو شرک پناہ پویا ہے حتوبہ اکوئی رپس دینا ادرسیکا خپل توحید نوراستا پس دینا لغفور رحیم خامغه وګونکو مهربان دي خیر زک پنا پاید نشی اسمان او ترغیب دا مساله وک او معنا ام د دې خیال مزهاتو چې وادم ابراهیم دا ګورې کیوادو دا ته کوې ابراهیم خوند کې د خیر امتا قانتا للہ وو عبراہیم خون کے د خیر تابدار ادھ اللہ امتا معلیمن للخیر امتا یہ کی وعدی امتا یوتا نزان لے جماعت جلکرز جماعت اما قتمل کیا وی وائدزو ڈالا اما وو عبراہیم تاقیق ابراہیم, ابراہیم، وائدلا تا امت واحدا وې ابراهيم سره تابعدار ده الله ماتهونکو دې شرک او دې جون کې توحید نو یې ابراهيم کلارو بادشاہ تا پلار تا قوم تا نو تصرنګې تو توبوخه حکم درې کې انو د مشرکین نو تابعدارو تو کو نه د الله ورکلو الله تعالی زکا او توفیق ورکو په طرف دلعنيغه بیان کړو او کوم د دنیا کې حالت خو حسنتاً بهتر حالت باچان انبیار مسلم داغن اپس داغ پر نصر کرا روان دی ورکہ مندل را دنیا کې حالت خر او دے بھائی پاخر کے دنے کانونا کا انبیاء منتا تاوہ اکڑا چے روان جا پتریقی دے ابراہیم اتبے روان جا سنکے ابراہیم باک نو کڑے دے بادشاہ دے قوم نو تون دا روان جا څنګه د ابراهيم طریقا و چې پلار ته هر چا ته به حق وي متابین شاع ته طریقې د ابراهيم بیان په خطاب ما ته اته یعنی بي الله اسلام ته مونتا اوسه خطاب یو ته مراد نه قومي ان نه هني لکم اليکم کاف معنا دې جمعي خطاب ما او تا او نبی الله اسلام دغه کې انودم چې نه نا هغه کدی پتاه تیرې ځونه کوي چې تته په خوانوم بیاو تابع هني ځکه په خوانوم بیاو د ثبت پرس اغکارمنې کړو جواب غرض له شهو ثبت پاره خلکو چې خلاف کړو حاکم دلای کې چا غیته الله وي یو رز مختص کې زمو عبادت لا نو هغه تون چرکل کمره ده کلبې څنګه بېو کمامه اشبې کم کال بې نو الله وی خطار باندې کار حلال تازه نه حرام ته پرنه راغہ کی خلاف کړه په دې ثبت کې اورط حافظ الوه کی دې تر من د قیامت پاک خلاف کو نو د ابراهیم غندشا اراو بل خراب نو د الله تا بالحکمت او بیان د قران سنت حکمت چل نه دی چوي بالحکمت په طریقہ د قران سنت بل حکمت پا عقل مندای په هوش د کومه کی صورت یونس کی دی شو حاجی سدیلی اتو الاله انا حلا زب زان لمی فاخرا. پا دانش پا و من تبانی الا یعنی کوفیات موایا بہتر بیان ما امر الله او مقابله او کدی زرا په اوی طریقې چې خو خی نه دنیا لپاره جدال بلا سن بیان ده توحید او سنت یقینا رستا خپوره پاچا باندې چې خطا شود الله دې تینا خپوره پلار مندون کو وا ان عاقبتم کوار نستاسو نو سزا وکي په مزل لای چې تاسو سزا ورکړي شه دا صورت مکیر او جہاد نو چه جہاد نو سرنگی ہوئی مطلب ده دارے کستانمبر ده تقریر او د بیان او جواب را گئی فاقیبو نو دی در من کئی پرد شباط در دی دی کم اترازون دی کم شباط کئی اوستانمبر را گئی فاقیبو نو جواب کئی پرمیسل دارے چه پتا سے اتراز شوئے دے تا بانده اتراس یا رد شه ده سعیدین کستا نمبر ده تقریر راگه فا آقبو نردو کئی پده فمسللہ ای که پتاسو رد شه مطلب ده مسلح سما بیانی کار ما قبل سر مطالق کستا نمبر راگه ده تقریر نسن که ده شرکیات فارغ کری دی ندارنگی تداغی ردو کان اکا کلک کئی پده تریکی نداغولا ده کلک کوا او صبر کا ان دے اجر صبر سان مگر اللہ تک امغه وکیگا ددینا حلیہ مینهم دای کتاب پر ټوک مسخری کای زکر ټول صورت بیان د تقریر دے تقریر او بیان کو اطلګو سیگا او کستانم بر د بیان راغه نوسو 50 بدنامه تر شیلا شرکیات او بدعت پیږي ټول موکا زکہ ما قبر سره لگی اموغه وکيګه ددینا امو کېګه پتونګي راوځيږي پرې کوي دالا ميت خاصه د متقین زرع او د داخل زرع چې بيان د توحيد کوي ميت خاصه دي توي یو ميت عامه غټول دنیا سره دي ايو خاص میرا باري دا صورت کې اثبات د توحيد بالعدله المتنوعه مختلف نوع سره دلائل قاین دي دامه پیراګری دي یو اول زمان من قاد انبیاء می پدیلی دی کرے لا تتخذو الہی نسنین نیمتون زمان باران ونی انگور کجوری کتا شودو اتاسو نپیدا زامن نسی ابیا تاسو لامی جامی در کری من اصافیہ واربا او باریا دامی در کری دی نو بیاند ادلو او تسکیر بن نعم امزګ حالت د مشکینو ځای پځای اړای شرمول بیان شو را دا د هر قسم اسلامی کې څټو د ملاوی دو پتا یاد ساتي ایوب اسلامی کې مرکز تقی صحوانی بازار شاته په خور خار